Не можуть рабські душі вільно вибрати шлях до істини. Їм треба спочатку звільнитися від нікчемності і покори. «Глибоко війшло в тебе коріння сатани», – буркнув чернець, отвертаючись. «Згублять душу твої лукаві сини. Залиш мене, йди собі геть, не руйнуй мого молитовного настрою. Може, Господь коли-небудь покличе тебе до себе, тоді зустрінемось. А тепер йди». І Сідор молчки рушив далі. Настав вечір. В животі нило, тіло вимагало їсти. Елі надігнав спокусливі думки, випив знову води. Вертався до печери вузенькою стежкою під цяєвом блідої селени. Десь в ущелинах завивали шакали, тонко висвистували гади. Юнак намагався звести докупи враження останніх днів, Зліпити з оривків думок, слів і міркувань щось цільне, чітке, заспокійливе. Та нічого з того не виходило. Ісідар збагнув лише одне, і та думка міцніла в ньому утверджувалася, як підґрунті майбутніх досягнень. У словах, створених світом ілюзорних досягнень і потреб, нема істини. З них не можна збудувати небувалої споруди. Кожна думка, що має джерелом, Образи і досвід цього світу вже не істинна, бо народжені відносністю, тому не потрібні суперечки, не потрібні терзання. Хай кожен тримає при собі Бога, то лише його власна тінь, спотворена тінь заляканої людини від на тлі ілюзорного буття, що приснилося втомленому духові. «Де ж тоді вихід? Де можна щось знайти?» «У мовчанні», – шептала сумління юнака, у великій тиші, Де народжуються і слова, І громи, і образи богів та дияволів. Голос тиші, Минають дні, ночі, Бунтує тіло, вимагає свого. Сни тривожні, неспокійні, Сниться ісідорові смажена риба, Пахучий хліб, соковиті плоди, Він жадібно вризається зубами, Вдратівливі, зманливі дарунки сновидіння і з жахом прокидається. Дух насторожий, він не хоче, щоб шукач упав навіть уявно. Еллін випиває трохи води, щоб обдурити жадаючу плоть, і Виходить з печери, бродить під зорями. Десь в глибині сутності народжуються обережні хитрі думки. Вони логічні і розумні, в них тонка насмішка, делікатний сумнів, Таємний докер. А навіщо він розпочав свою химерну спробу? Адже ніколи не прагнув аскетичного життя. Що ж сталося? Трагедія особистого життя, втрата найближчого створіння, тоді виходить, що треба було віддати смерті найкраще, щоб вступити на стежку пошуку істини. А якби все було добре, то він не став би шукачем? Чи не проклятий такий пошук? за якісь заплачено страхітливу ціну. Тоді навіть найвищий здобуток буде кривавим докором сумлінню. А з іншого боку, чому такі сумніви з'являються тоді, коли він постить? Чому вони не з'явилися раніше? Чи не шипочив під свідомості голос тілесного змія, щоб похитнути рішимість? Ні-ні, треба йти далі до кінця. Там буде відповідь. Порожнеча або новий обрій, нове розуміння буття, повільно плинув час, чим далі тим тугіше розкочувалася його спіраль. Сідор виходив на високу скелю над печерою, часто зупиняючись, будавала себе знати втома від голоду, сідав на камені в зручній позі, поринав у глибокі нетутешні думи. За тиждень голод затих, відступив, став невідчутним. Напливали хвилини натхнення, дивного збудження. Інколи перед очима Сідора спалахували вогняні іскри, полум'яні блискавиці, багатоцвітні зигзаги. І він вітав ті феєричні спалахи, як вісників небувалого світу. Повітря сповнювалося світляними змійками, вони кружляли довкола нього в химерному танці, ніжно шипіли, спліталися в барвисті узори. Небо здавалося живим, вібруючим, повним прозорію життєдайної рідини, а його власне тіло пливло серед того нескінченного океану